pilógus. Eltelt vagy másfél évtized dolgoztam. Elmondhatom, hogy szerencsés kézzel nyúltam mindahoz, amit a magam fajta szövegírók és zeneszerzők megcsinálhattak a művészet perifériáján. Egyik specialitásom a cirkusz körüli írásbeli feladatok elvégzése lett. Prologusokat, tréfákat, passzázs jeleneteket írtam. A cirkusz egyik revőjéből származik a Seherezádé, már itt az éjkezdetű dalom, és a sok országot megjárt Gyaló című ritmikus kuplé is a lizséből indult el. a fakopáncs, Pitypalatj, virág, Évike az állatkertben, Ezüst gitár, Pestike, Csípkerózsika, Én vagyok Muki, Kovács Nóta, Nem csókolóztam soha, Mami enged meg, Milyen gyorsan fut a felhő, Kleopátra. Tudod-e, mi a szerelem, és ki tudná szerét számát annak a rengeteg szövegnek, amit vagy a magam, vagy a mások zenéjére írtak. Az idegen zenékre írt szövegeim között a Miért sírnál kicsi Rózsabimbó című jenő Jenőd arra voltam a legbüszkébb, mert a félve titkolt belletrisztikai vágyak, mintha abban egy picit, egy icipicit beteljesültek volna mintha ott felcsillant volna bennem valami, ami költői és nem annyira vulgáris, mint a megszokott aláverselés. Ahogy csitultak gondjaim anyagi téren, úgy növekedtek kételjeim. Jól csinálom-e, amit csinálok. A rohanó évekkel egyre jobban kísértett a számadás kérdése. Most őszülőfejjel váltsak át valami újra, valami többre. De az ostor nem pihent meg rajtam, Sarkantyuk váltak a lágyékonba Mind kevesebbet futottam a dombok a sláger halmocskái felé, és mint többet szívtam az átok mérget a kegyetlen az alattomos nikotint. Pegazus voltam, aki nem tudja, költő üle rajta, vagy kontár. Ha elmentem a szakma valamelyik gyülekezőhelyére, szomorúan kellett tudomásul vennem az új törekvéseket. Dallam helyett egy kis melódia foszlány, stereotip ismétlése, amely néha szekvenciában mozgott, de néha még ennyi fáradtságot sem vesz, és négyszer vagy nyolcszor ismétli önmagát. Csak akkor jó egy tánzene, ha minél több van benne a Beatlesek világőrítő monotómiájából, ahol a ritmus az őrjönve kihangsúlyozott Isten, a négy minél erősebben hallható. És mi van fölötte? A négy zenei pojáca infantilis hangja affektálása, a feminin menő maga kelletése. Ez a fiatalság az új ifjúság hangja mondja a felkapott fiatal kartás. Az atomkorszak zenei vetülete. Milliárdokat keresnek barátom. Saját lemez és parókagyárok van. Az ő koncertjeiken még a jegyszedőknek is Beatles parókát kell viselniük, és jegyszedés közben Beatles dallamokat dúdolniuk. Vállatvonok. Lelkemben mégis felkelnek az öröm tündérei. Holnap Balatóra utazunk hármasban. Barátaink kocsin visznek el szép lakra, a mi kánaánunkba, amely nem más, mint pici hétvégi ház a pocsolya közelében. Mihest megérkeztünk, én a partra sietek. Még csak tavasz van. A pocsolya még hideg, és a túlsó part nyárias napra rossz időt jósol. Tudnélik verőfényben, szinte nyárias világosságban ég. Ez a másnapi borulás biztos jele a déli parton. Bemegyek a vitillóba. A veranda üvegablakain keresztül még jobban érezni a naphevét. Az enyémek átmentek szomszédulni az ezüst gitártárszerzőjéhez, az atomfizikus professzorhoz. De én maradok. Amióta fél lábam áldozatod esett, az érszűkületet okozó nikotinnak, csinyán bánok a távolságokkal. Nini, a szomszéd kertben ott foglalatoskodik a csibékkel Pali bácsi, a 78 éves volt rendér, aki megél valahogy a nyugdíjából, meg a szezonból, mikor még a tyúkketrecet is ki lehet adni a nagyságáknak. – Jó reggelt, művész, -szervtárs! Adonászik felém egy nagykaróval, amellyel csibéket tereli. – Bár nem tudnám megmondani, hogy melyik az az elv, amelyikben társak lennénk. – Jókedvűen integetek a monarchikus rend egykori őrének, mert igen jó barátok vagyunk, dacára az én szocialista, és az ő 48-as függetlenségi álláspontjának. Bár érzésem szerint a művész titulus nem járna ki szerény képességű személyemnek, ezzel nem tiltakozhatom, de magamban megállapítom, hogy ilyes formán kedves tábornokomnak nevezhetném az öreget, holott csak főtörzsör mesterségig vitte. Hát igen, kérem, mondta. Ki javítani a kerítést? De akar akad magánál a sufnibe. Érdekes módon jobban tudja, mit találtatik a portámon, mint jó maga. Jó volna, Pali bácsi, majd megnézem. – Feleltem barátságosan, és már bévül is vagyok a verandán. – Épp jókor jöttem. Ahogy a lámpára tekintek, látom, hogy egy korai méh beleakad az óriás termetű pókhálójába. A pók támad, megragadja az ilyet méhet, ha nem intézkedem, beáll a tragédia. Szerencsére ott áll a sarokban a cirok seprő. A pók felé sújtok, Mire a háló leszakad, a méh felszabadulta repül ki a nyitott ajtón keresztül a verőfénybe. Ünneplem magam! Tudok én jót is tenni, amikor nem rontom a közizlést slágereimmel. Rettenetesen elhámosodtam. Reggel korán keltünk Pesten, holott előző nap éjfélig televíziót néztünk. A mezőgazdaság új problémáitól, a törpe motorok olajozásáig mindent megtekintettünk, ami csak növelheti általános műveltségünket, Beleértve egy magyar filmet is. Elalszom. Álmom mély és jó leső. Eleinte színeket látok, valóságos szinorgiát, majd feltűnik az operaház homologzata. A hajós utcához közeli Sphinx ajkai kirúzsózva, a hölgy megszólal, veddelő elő a dal születését. A dal születését? Révedezem, és eszembe jut a régi veszőparipám, első irodalmi próbálkozásai egyike, amely annak idején novellaként jelent meg egy párizsi, később pedig egy budapesti időszaki lapban. Meséje a történelem előtti időkben nyúlt, és az egész meseszerű volt. A vezér lányába beleszedett a törzs ifjú vadász a hó, de szú a nyomorék is szerelmes a lányba, akinek óa na a neve. Amíg hó a kartfogú tigris és a barlangi medve bőrét teríti alányelé, addig a szerencsétlen szó, aki képtelen a bunkó forgatásra, csak személynek szerelmes tekintetét tudja adni imádottjának. De mit is adhatna mást? Mégis egyszer a fantasztikus alakú csodás színű virágokkal pompázó tavaszi erdőben, mintha megtalálná a megoldást. Madárka énekel a faágon, csattog, trillázik, hangja fel és alászál, s betölti a neki keseredett nyomorék szívét. Ellopja a dalt a madártól, megtanulja dallamos beszédét. A madárka elszáll, és Szú visszatér a barlang elé, ahol éppen a vezér készülődik újabb vadászatra követőivel. Szú a vezér elé borul, és bejelenti neki, hogy olyat szeretne a törzsnek bemutatni, amilyen még nem volt-e világon. Gunykacaj harsa. csipkedik, lökdösik a nyomorékot. Éppen ő lenne, aki újat tudna mutatni nékik. Ő, aki még a bunkót se tudja felemelni. Aki a mamut vadászatokon elrejtőzik a barlang mélyébe. Aki még a szarvas antilopot se tudja félkézzel agyonverni. És a föld első művésze belefog énekébe. A madárka is ott van. Felelgetnek egymásnak. Trilláznak, csattognak. Egyetlen csodás harmóniába fonódik összehangjuk, és az erdő többi madara is felel nekik. A törzs vezére nyugtalanul hallgatja az Isten varázslatát. Térdre esik, és az asszonyok, később a vadászok is követik. Fejüket a földre hajtják, és mindnyájan együtt hajladoznak az újonnan született daritmusával. A vezér is csak nehezen szabadul a varázslat alól, de később kézen fogja lányát, Ónát, és a gyenge, most egész testében remegő, és mégis földön túli örömben mosolygó diadalmas újistenhez, Szúhoz, a nyomorékhoz vezeti, aki előtt mindketten fejet hajtanak. Szú azonban elhárítja az ajándékot. Bár szíve szerelmesebb, mint életében valaha is volt, vágyakkal teltebb, mint annak előtte. A lányt az ifjú vadász hó elé vezeti, és a lány kezét az ifjú kezébe helyezi miközben a fiatalok a tömeg tömegújongása közben belefognak náztáncukba, Szú a nyomorék visszaüget az őserdőbe. A kezdeti ritmusból a madárka közbejöttével dalláváló új emberi csodának történetét baletszerű mimikai játéknak is megírtam. Olyan mimikai játéknak, amelyben akusztikai hatások, sőt, dalbetétek is előfordulnak. Amikor ott ültem a verandán, az asztalra könyökölve és elábrándozva, az operaházi sphinx új formában jelentkezett. Kilépett oroszlán testéből, gyönyörű, mesztelen, fiatal nővé vált, aki kézen fogott és kivezetett a tópartjára. Látod? kérdezte mély és mégis új nőjes hangján. Itt vagy álmai színhelyén a természet virágzó ülén, a kis tenger nagy hangulatokat adó partján. Lám valószínűtlenül gyönyörű. A hullámoknak mindig más a színük, a másik part most oly közel, hogy elérhetnénk kinyújtott kezünkkel. Engem sajnos kőbe álmodtak, de nékem is megvan az érzékem a széphez. Azt tanácsolom, hogy komponáld meg magad a dal születését. Felnézek rá. Hasonlít a szfinkhez, de más. Él. Arcában mindhárom szerelmem benne van. Mérik Lerré, és Ilái is. Most megragadja a kezem, és repülünk mindketten. Hová? Vajon hol tanultam meg a szimfonikus partitúra írását? A Sphinx eltűnt, ellenben előttem feküdt a partitúra papír, és előttem volt az ongora kivonat. Mikor is tettem le az előjáték, és a három teljes felvonás teljes faktúráját? Mikor is csináltam? És milyen könnyen kezelem a hangszereket? <gül> milyen egykedvűen transponálok? Fagot? Kontrafagot, trombiták, kürtök, klarinétok. Ezt cépül, eszre, amaz bére, előavonósokkal. Violino egy, violino kettő, cello, basszus, már a hárfa szólamát írom ki. Milyen egyszerű annak, aki kellő hangszerismerettel rendelkezik. Az üsdob szólamát vetem az öt sorokba. Hátra van az oboa, szánkürt. Ej, ez a blech. Mennyi furfangja van, mennyi buktatója. De semmi annak, aki minden kulcsban tud gondolkodni, aki megtanulja mesterségét. Minden hangszer előjegyzését ismerem. Mióta mívelem ezt? Hát valóban zenész lettem. Zenész? Már viszem is a anyagot az operába. Magam próbálom a zenekarra. Ez igen, ez már komoly dolog. A koncertmester feláll, amikor bejövök. Kezet fogunk. Férfi a férfival, zenész a zenésszel. De nem csak vele, mert Lukács Pál, a nagy művész, a méhegedű nagymestere is feláll. Csak néhány szót súgoda. Érdekes, hogy ön most baletted komponált. Én azt hittem, hogy a Jászmin virág szimfónia után inkább operával próbálkozik. Már olyan régen írtak japános kolorító opera zenét. Szélesítse ki a mint operává. Legyen szíves, vigyázzon a pien hangokra. Köszönöm, művész úr, megpróbálom. Lukács Pál a pulpitusához. Én elővettem karmesteri pálcámat, kopogtattam. Uraim, lássunk munkához, kezdjük hát a nyitánnyal. Mi egyéni? suttogta a szép fekete hegedűsnő. A nyitánnyal kezdi. Beintettem. Megszólolt a zenekar, de én lekopogtam. A trombitáknál a harmadik taktusban BHC van írva, és nem BBC, uraim. Hát nem látják a feloldást? M – Másulási hiba! – védekezett könyörgő egy trombita művész. E, – ezek a másolók! – Kezdjük előről, urai! Újból vezénylésre emelem fel a kezem, de motozást hallok a hátam mögött a nézőtéren, és a sötétben is kiveszem Klemperer alakját. Ferencsikkel és Kerekes Jánossal jönnek felé. Utóbbi megszólal. Örülök, hogy nem vagy már olyan világfájdalmas, hogy így meg úgy sohasem éred el a vérbeli tudását, ahogy fenn az alapnál gyöngypalinak panaszkodtál. Klemperel is megszólalt. Ja, de Jünge hát zér, vil mit biz erezzó gebrágt hát. Ferencsik bíztatóan integet. A tempók, a tempók, azokra vigyázzom, mert az a legfontosabb. És megszólal a zenekar. A nyitány az őskort jellemezte, a ködbevesző ősziséget, a természet pompáját, az értelemhez jutott kezdeti embert. Mintha Rodin érckor ültettem volna át a muzsikámba, sejtelmesen, hatalmasan szólt bennem a kezdet csodája. Új hájdun lennék, aki a teremtésbe a fáradó emberi kezeket is bevonja. És a muzsikámban sikolt az új lény, az értelmessé váló, kutató, elmélkedő és óriás természeti erőket igájába fogó csoda, az ember. Még nem végleges, de hiszen a fejlődés folyamán soha nem válhat véglegesi. Tegnap még állat, jó szág, melynek minden cselekvése ösztönéből fakad. Holnap már felhasználja a követ, pattingat, megleli az ércet, a rezet, a vasat, s holnap után igájába fogja a vizet, majd a szelet, a gőzt, a villámot és atomjaira bontja az elemeket. Uralja nem csak az óriásokat, hanem ami még annál is erősebb, a parányt is. Így jön létre a legcsillogóbb égkője Földön, az emberi tudás és képviselője, a Homo sapiens. Fortissimo! A nyitán vége már új hatalmat, az emberi hatalmat jelképezi. Dörögnek az üsdobok, néha gyáván sejtelmesen belecsilingel a triangulum, s a harsonák felsírnak a megfélemlített állatok hangjai. A kartfogú tigris, a barlangi medve, sőt maga az írdatlan mamut is menekül az ember bunkója, íjai és haláthozó darabjai elől. Gereznájuk, húsuk, csontjaik ezentúl csak az embert szolgálják. Már nem is a próbám, hanem a premiéren vezénylek. A függön gyorsan felszalad. Íme az első kép. Lakatos Gabi, aki a vezérlányát alakítja, medve bocsokkal játszadozik a nagybarlangban, a törzs szállása előtt. Aztán odahagyva a bocsokat, nagyugrásokkal középre táncol. Feltűnik hó, az ifjú harcos, akit sipeki levente alakít. Széles vállain állatok bőre. Mutatja a zsákmány választottjának, ó nának. Majd a bőröket a földre dobva, játékosan kergetődzik a lányjal, majd karjaiba zárná. De Oana eltaszítja magától az ifjút, mire Hó a lábaihoz borul. Ekkor sántikáll elő szú a nyomorék. Kezében szimpompás virágok mosolyognak, melyeket Oana felé nyújt, aki gyengéden megsimogatja a nyomorékot. Felharsan Hó harci szignája. A timpanik őrületes zajában magasra szárnyal a jel fő motívuma. C-C-C-C-C-E-C. -c -c -c -c -c -e -c. Ekkor hó szúra veti magát, a földre taszítja. Fiatal vadászok jönnek, akik gúnyolódva, kacagva táncolják körül a nyomorékot. De Óana szú segítségére siet. Hóval dulakodik, mielőtt szú artikulátlan hangot adva kimenekül. A második felvonás után lakatos Gabi és Fekete Pali, aki ugyan már meghalt, de mégis szú szerepét játszotta és énekelte, kézen fogtak és úgy vittek a lámpák elé. Miközben hajlongtunk, Pali odasúgta. – Látod, Imrus, ez se itt volna. ennyi esztrádalt írtál nekem, és most mimikai játékokban is gondoltál rám. Áriát énekelek a balettedben. Olá a függöny mögött rázott velem kezet. – Én megmondtam magának, hogy ebből lehet valami. Szomorú szemei rám berettek. Sajnos én külföldön meghalok, de ezekre a díszletekre akkor is büszke vagyok. Magas, sovány alakján lógott a ruha, kekszet rácsát, amikor néhány szót váltottunk egy díszletmunkással, majd a levegőbe emelkedve keresztül úszott a háttér Vigyázz ne a színekre a harmadikban! – sikította, és eltűnt. A harmadik felvonás után, amikor fekete pali, mint szú a nyomorék, az ifjú hőshöz vezeti a neki felajánlott gyönyörű ónát, majd visszatér rejtőhónába az őserdőbe, amikor a függőn gyorsan lemegy és felcsattan a tapsvihar, boldogan hajlongtam a karnagyi emelvényen. Hirtelen elhatározással kézen fogtam az opera nézőterének első sorában ülő nyuszit, és beszédbe kezdtem. Íme a feleségem a volt táncosnő. nő. Az egész balerínai részt lélekben együtt táncolta az isteni asszolutával Gabival. Tehát a nékem szóló taps oroszlán része eki szól. Ez alatt titokzatos kezek kiosztották Schubert Áve szólamait, és éppen jutka lányom hangnemébe. A gyermek mély búgó hangja csak hamar betöltötte a nézőteret. Hangja Bazilides Máriájét idézte, és csak ugyan a zenekar mélyében némi neszezést támadt. Bazilides férje a nemrég elhunyt Péterfi Pistabácsi jelent meg. Szemében könnyek könnyekéktek, és így susogott felé. Így, így, fiam, jól van gyermekem. Kislányom hangja fenségesen ömlött a hatalmas teremben, s magasztos ekkóként kísérte egy hatalmas kórus. Újból felzúgott a taps. De most oly erősen, szinte fülsértően, hogy megrémültem. Egyetlen sztentori férfi hangot hallottam. – Hogy az árgyélusát, rögtön agyon várlek benneteket! Pali bácsi a széplaki szomszéd hadonászott. – Ha, ma hallottam már ilyet! Mind csak a maga veteményébe kaparna! Így nem lesz paradicsom! Meg kék már az a kerítés drótozni, mert a csibe mind árt megyen magukhoz. Felébredtem. Egyszerre ment ki az álom a szememből. Megmondjam-e, Pali bácsinak, hogy miféle álomból riasztott föl? megmondjam me, hogy az imént ott voltam, ahol ébren sohasem fogok eljutni? A megdicsőülésbe. ülésben. érthetné az öreg, hogy mit jelent balettet komponálni? Jessnoták helyett. De a szép álom még most is bennem él. Ébren is csak arra gondolok. Visszamentem a partra. Még ragyogott felém a csodás látvány a messzi tihany szikrázó verőfényben. Az első vitorlások már ott a most szelit hullámokon. Part közelben merész kis halivadékok úszkáltak, és én láttam a tavaszi szelvét. De jó élni! Még akkor is, ha nem minden álom válik valóra. Családom és barátaim jöttek felém, és amint elébük sántikáltam, Éreztem, hogy a legkeményebb sors is elviselhető, ha szeretik, ha szeretik az embert. Kadika, kadika, nézd ki, Nem muskáti, Te vagy, mint a bimbó, kis kakit, a díj, a kint a díj, négy Még ez szól a tóltán, olyan édes vagy, mint a fájk. Most világosság támasz a fehér ablakon, csak a szívében már nagy az izgalom, két szép tartja, a funkcionás és új erővel hangzik fel, az első áll, itt így, így így, így, így, így, így, Szebb vagy, mint így, így, így, így, a, róz, a jaj, így, így, így, Csangbámol. Ez nem Kati! Más valaki mi le ebből júj? Csendesebb lesz a nóta, jó kedvű szava A nóta nem Kati van a tablatban, hanem a mama Jaj, jaj, jaj, ez, ez nem, kati. nem Kati, ez nem Kati Hát ki? Ez a mami? Jaj, kacika, kacika, mit tettél? magad helyen kit küldtél? Szép a három tavasz, a haza él És halott mi Koti, Koti, Koti, ne báj, Kapi, meg mindig